Clar obscur Am trăit clar obscur și m-aș stinge la fel. Sunt puțin obosit și încep să mă sfârm. Marea bate plângând, bate ritm infinit și la primul ei val voi cădea de pe țărm. Am crezut în păreri și am visat utopii. Mi-am făcut din nimic armă, viață și scut, dar m-aș stinge acum. Aș muri de naști câte formalități sunt apoi de făcut. Pe pământ e destul, sub pământ e puțin. Suntem mulți încă vii și avem șirele moi. Putregai obosit rătăcind pe destin sau pe unde ar fi vreo nevoie de noi? Ce să zic despre voi? Mai aproape sunt eu, disperat de ce văd și, iubind neformal, printre faptele mari cu figură de zeu, printre faptele mici cu figură de cal. Ce bagaj mi-a rămas de la cei mai bătrâni? Moșteniri fără rost, bucurii fără șir. O să port obiecte uzate în mâini. Am să uit să surâd." Și-am să uit să mă mir ce -i al meu, nu-i al meu Ce iubesc, mi-e străin Ne despart primării Plângem zilnic în pat În derivă plutim pe același destin Dar ce doi disperați pe un pământ disperat E înec peste tot Ape tulburi și mari Pleacă dealuri din loc Se răscoală vulcani Cui să-i cer ajutor? Pentru cine să sari? E nevoie de un somn de o mie de ani. Am trăit clar obscur. Astăzi clarul e mort. Nu mai văd ce vedeam. Nu mai simt ce-am simțit. Mai aud cum lucrează în mine un resort, un ceasornic uitat fără limbi, dar pornit.